22. О дев'ятій годині вечора у передмісті Апрівер, приблизно за дванадцять миль на північ від центру міста, Пенні Дал сидить на ганку маленького охайного кейп-коду. День був спекотним, але наразі настане приємна прохолода. Кілька світлячків, не так багато, як у часи, коли Пенні була дівчинкою, вишивають безладні візерунки над галявиною. Телефон лежить на колінах. Вона в будь-який момент очікує обіцяного дзвінка від слідчої. 9.15. Дзвінка все ще немає, і Пенні починає дратуватися. О 9.30 вона скипає. Вона платить цій жінці, і то більше, ніж може собі дозволити. Герберт колишній погодився кинути трохи грошей, що дещо полегшує тягар, але все одно гроші є гроші, а домовленість є домовленість. О 9.40 вона набирає номер Голлі і вислуховує коротке містке повідомлення. Ви телефонуєте Голлі Гібні. Зараз я не можу відповісти. Будь ласка, залиште коротке повідомлення та ваш телефонний номер. Це Пенні. Ви мали звітувати о дев'ятій. Передзвоніть мені негайно. Вона кладе слухавку. Спостерігає за світлячками. Вона має короткий запал. Герберт дал і Бонні засвідчить. І о десятій годині вже не просто кипить, аж кварчить. Вона знову дзвонить Голі, і після звукового сигналу каже Я чекаю до десятої потім йду спати, а ви можете вважати себе звільненою. Але це безбарвне слово не здатне адекватно передати ступінь її гніву. Звільненою. Вона сильно натискає червону кнопку на екрані, ніби це якось допоможе. Десята тридцять за чверть до одинадцятої. Пенні усвідомлює, що з вуху неї виривається пара. Вона дзвонить ще раз і знову отримує повідомлення від автовідповідача Це пенні, ваш роботодавець, колишній роботодавець. Ви звільнені. перед тим як перервати дзвінок, додає. І я вимагаю повернути гроші, ви нікчема. Вона заходить до будинку, у вітальні кидає телефон на диван та прямує до ванни почистити зуби. Вона бачить себе в дзеркалі. Надто худу, надто бліду, на десять років старшу за свій вік. Навіть на п'ятнадцять. Її донька зникла без вісти. Можливо, мертва, а та грьоба наслідачиха, ймовірно, зависає десь у барі. Пені плаче, за тим розтягається і лягає спати. Ні, не зависає вона у барі. Хтось на її місці безсумнівно зависнув би, але тільки не та миша з усім її ретельним маскуванням і шишками від вітань на ліктях. Ймовірно, вона сидить дома і просто дивиться телевізор із вимкненим телефоном. «І ти навіть не згадуєш про мене», – каже Пенні у темряву. Ніколи в житті вона не почувалася такою самотньою. «Сука проклята, хай би ти всралася!» Вона закриває очі.